у першу п'ятницю по взяттю царгорода влаштував тут бенкет для переможців. Був такий радий, що сам розносив наїдки і солодощі своїм візирам, повторюючи при цьому слова пророка «Пан над народом – це той, хто служить йому». Пили і їли до смерку. Новий султан, не маючи звитяг, не мав і радощів, тож не роздавав наїдків своїм візирам, хоч і жартома й підбивав його на це. Зранку другого дня, після молитви в мечеті, султан поїхав дивитися, як буде звалено на землю колону кисташі. Оплетена тисячею товстих мотузів, колона схожа була на обезвладненого раба, зготовленого чи то на продаж, чи на забій. Тисячна юрма ворушилася коло підніжжя колони, гологруді, жилеві, в брудних чалмах, з диким шалом в очах, готові звалити будь-що на світі – колону, святиню чи й самого султана. Моли, ставши по краях юрмовиська, виспівували молитви ім'я Аллаха милостивого і милосердного, коли впаде падаючи, нема нічого, що заперечує її падіння, понижуючи і підносячи, коли потрясеться земля потрясінням, коли сокрушаться гори скрушенням. Султан із своїм пишним почтом стояв у загорожі з товстого дерев'яного брусся. Чотири ряди яничарів, готових рубати кожного, хто б насмілився кинутися через брусся, замикали широкий простір, що відокремлював султана від смороду і поту отих босих жилових гологрудих.